І хоч по селах окупаційною владою було якнайсуворіше наказано ночувальників без дозволу старостей на поріг не пускати, однак ці розпорядження ніби і не стосувались дядька Івана. Усупереч заборонам, хата його й далі була пристановищем для замучених людей. знові і знов, коли тільки зайда ніч, у масачевій оселі покотом вкладаються на долівці якісь обшарпані, суворо лиці перехожі. Німецькі посіпаки знали, що масич нехто їхніми заборонами, пускає подорожніх ночувати. Не раз стягала його до управи, насідалися з грозбою: «Ой, діду, дограєтесь, знову ночувальників була повна хата». «А де ж людям подітися?» – дивився він простодушно. «Чи на шляху замерзати?» «Хай замерзають!» – була відповідь. Та дядько Масич був про це іншої думки, бо хоч за кілька днів знов його покликали в управу. Одного разу навіть бито було старого, і в кутузці тримано дві доби для острашки. Однак вдачі його це не змінило. Опинившись вдома, він і далі правив своєї, давав, як і раніше, притулок нічним подорожнім. Нікого з них ні про що не допитувався, звідки та хто. Коли постукає людина у вікно, встає дядько Іван з лежанки, безбоязно відчиняє двері, мовчки впускає одного чи й кількох подорожніх, а потім теж мовчки вносить оберемок соломи, Сталить на долівку. Відпочивайте, люди. Не знати чому, але навіть на фронті, в найскрутніші часи, не раз поставав мені перед очима образ дядька Івана Масича. Людина, котра так просто і природно робила добро, робила за потребою душі, не ждучи за це ніякої віддяки. Він, мабуть, був би навіть здивований, якби його послуги людям, ці звичайні для нього речі, хтось поставив йому в заслугу. Коли я після війни опинився у рідних краях, Івана Масича серед живих уже не застав. Розповідали, що перед самим визволенням поліція вдерлася вночі до його хати, забрала обшарпаних дідових ночувальників, Забрала і його самого, нещадно побитого в управі господаря хати разом з тими невідомими, яких він прихистив, було відправлено в концтабір, звідки він так і не повернувся. Здавалося б, після цього зникне масичева хата з пам'яті людської. Однак виявилось, що не забуто її, що якісь наші льотчики, котрим після того, як було їх підбито, дядько Іван дав у себе притулок, нанесли його хату навіть на своїй карті, позначивши її як важливий об'єкт. І невідомо, чи ті самі льотчики, чи вже їхні товариші у перші дні визволення з'явилися у небі над дідовою хатою. Зробили в повітрі коло пошани і консервів старому скинули в цупкому лантусі, а відлітаючи, ши привітали помахом крил хату рятівницю та її господаря, котрого, певне, вважали живим. Інші люди ходять та їздять тим шляхом, обіч якого стояла хата Івана Мазача. Згодом не стало її, ніби й не було. Уже й місце трактором розорано, де вона стояла, пшеницю там сіють. Та ось одного разу сталася подія в наших краях. Приїхав машиною якийсь грузин з бравим вусом і зіркою героя на грудях. З'явившись у сільраді, став розпитувати про того нашого земляка – що над дорогою жив, що одинцем отам в степу його хата стояла забита снігами.